Odafönt álltak a négy vár legmagasabb ormán, és a mozdulatlannak tűnő tengert nézték. Az öböl nyugtalanítóan csendes volt. Azt az arcát mutatta a szikrázó csillagoknak, melyet Halandó régen nem láthatott. A csillagok persze emlékeztek még, milyen is az öböl, ha egyetlen gája se nef sem szeli hullámait, hogy milyen a tenger, amikor vize, íj sűrű és fekete, mintha a végítélet után feltámadott szörnyek kavarnák fel medrének évezredes üledékét. A halászok még naplemente előtt visszahúzódtak a védett kikötőbe, csendborult a máskoroj nyüzsgő életteli partra. Az erre tévedő vándor joggal hihette volna, hogy minden teremtett lélek a viharoktól védett, biztonságos kőkunyhókban keresett menedéket, ezen az éjszakán. Csak két sötét köpenybe burkolózó alak állt a Portró fölé magasodó ár fokán. Mint két fekete őrdémon démon tűrték, hogy a jeges éjszakai szél csuhájukba kapaszkodjon, cibája, szaggassa azt. A tenger vonzott a tekintetüket csukjáik árnyékából végig pillantottak a látóhatárt szegélyező távoli ciklosoról. A messzességben, ahol a szirtek véget érnek és kitárul a horizont, egy aprócska sziget bújt meg az éjszakában. Kopár sziklainak oltalmában pedig, mint a kagylóhéjra tapadó sötét gyönszem magányos viskó álta a tomboló szél Tudták, hogy ott a sziget... Bár a várkastély ormairól nem láthatták partjait, még kevésbé a kunyhót. Azok ketten mégis bizonyosak voltak benne, hogy ott rejtezik a sópárába burkolózó gomolyagon túl. Csak napokkal elép szereztek tudomást a létezéséről. Későn, túlságosan későn. De egyedül magukat okolhatták a kudarcért hiszen mindvégig itt volt az orruk előtt, ám ez a megoldás túlontúl fekvőnek tűnt, ezért inkább a belső tenger, ezerni szigete között keresték a kiátkozott rejtek helyet. Tévedtek. Mindannyian. S most eljött az idő, hogy meglakoljanak tévedésikét. Sokáig mindketten hallgattak, igyekeztek türelmesnek mutatkozni, legalább egymás előtt de nem sok sikerrel. Éj sötét vértjük alatt, szívük vadul vert. Az aggodalomra minden okuk megold. Szolgáiknak már régen vissza kellett volna térni a szigetről. Bizonyosságot szerezve ott rejtezik -e valóban az átkozott, kit hosszú esztendők óta kerestek, űztek, üldöztek, szelte Adriónban. Erztelődéskor, amikor a várkostély magasságából veres vitorlás gályájuk kisuhant a város fölé, és a kikötő népe félelemtől üzve menekült be a portra, még reménykedtek. Annak azonban már egyetlen szemtanúja sem volt kettőjükön kívül, amikor éjfél közelettével a csillagok pisla fényében kirajzolódni látszott végre a visszatérő gája körvonala, Vásznán a vérszerű csillag szimbólumával. Egymásra pillantottak, talán mindkettejük sorsa eldől, amikor meglátják a gája órában álló Saudomul arcát. S valóban, néhány perccel később, amikor a gája Portore felett siklott, már mindent tudtak. A horpap összetörten gubbasztott a szakrit acél orcsonknál, kezében az idegen fegyver melynek végén izzó fénygömb világította meg a fekete árbóc mellett elsuhanó bizonytalan árnyakat. A gálya lentebbe reszkedett, s amikor halló távolságba kerültek végre, a sadomul széttárt karokkal kiáltotta. Késő, a sziget üres! A hó! vennydörökte a taiguc, s a félelem olyannyira eltorzította hangját, hogy a maz alig hámaszta ki belőle az emberi szavakat. – Megtaláltuk, de ő már nem volt ott. – És az? – Sadomul lehajtotta fejét. – Nem volt szükség válaszra. A két hór pap megborzongott. A hírt nem tarthatják sokáig titokban. Ahhoz túlságosan nagy hord ügyről volt szó. Talán már el is késtek vele. És messze, éjszakon, ahol a Gadur templom erődje magasodik az ég felé, Tudnak már kudarcokról. A reakció nem késhet sokáig. bazabul szándékaihoz szemelni kétség sem fér. Bizony a lelküldi hű szolgáját, a megtorlót, a gyűlöltet. Mindketten ismérték a Lidél Griff gyorsaságát. Tudták, hogy két napon belül itt lesz. És nem kegyelmez majd senkinek.